Сашко потягнувся до верхнього. Дівчина, випередивши його, поклала свою руку з довгими тонкими пальцями поверх тих, хто мів, і різко мовила. У мами рак. Він її майже з'їв. Вона помирає. Потім сумно зітхнула. сплела руки на колінах перед собою. Відвела очі до вікна. Мама завжди мама. Коли тобі важко, вона поруч, коли хворієш, чергує біля ліжка, перші невдачі, перемоги, кохання, розчарування, вона поруч, найкращий друг, порадник, любляча, розуміюча, а я? Різне траплялося, тато права рука мами, також захоханий у неї донестями, залюблений у свою Мар'янку до божевілля, а у своє горде прізвище, очевидно, ще більше, і, звісно, у правдивих носіїв того прізвища брехів старших. Так, у дійсці меду завжди є ложка дьогтю. Та то навіть і не ложка, якщо чесно. та і батьки, дідусь і бабуся. Найбільше зло, яке коли-небудь існувало у світі для них, це їхня невістка. Моя мама, я дуже рано це зрозуміла, хоча навіть ці в очі про це нічого не смів казати, вона щось їм колись певне таке витворила, що вони її трішки боялися. В ті нечасті моменти життя, коли я залишалася в їхньому домі, чи вони водили мене в ляльковий театр або в кіно, я чула про свою рідну маму тільки найгірше. Навіть повторювати цього не стану погідко згадувати. Найперший мій спомин про бабусю Ірену, її голос владний і зарозумілий, наче вона сама собою милується, чітко карбуючи слова. Завжди одне і те ж. Що я маю пам'ятати, хто я така, не така, як усі, я відзначена, я брех. І маю пишатися цим. І я не могла ніяк второпити. Чому брехи ліпші, наприклад, від наших сусідів Іваненків, чи від бабусі Олі, або від прабабусі Мар'яни? Навіть спочатку довго розглядала себе в дзеркалі, але якихось відміток на голові чи обличчі, крім веснянок, що з'являлися навесні, а восени зникали, не помічала тож скидала перед зеркалом одяг і вже таким чином старалася віднайти вимрієне позначення не такого, як усі. Одного разу за цим заняттям мене застала мама, а коли я їй усе серйозно пояснила, вона лише посміхнулася. А тоді відвела мене на квітковий ринок. На вулиці стояло Погідне літо, вітерець лагідно койовде волосся пахло квітами. Продавчиня торгувала волошками та трояндами. «Яка квітка гарніша? запитала мама, простягаючи мені волошку і троянду. Я довго міркувала, згадуючи слова бабусі Ірени, про шляхетність троянд і їх вишуханість. А вже ж на родинному гербі брехів. Що висить в кабінеті дідуся над каміном зображена троянда. Але волошками мені завжди пахла казкова хата моєї прабабусі Мар'яни, і вони, ті квіти, були такими, як небо над головою і вода в Дніпрі, і я, врешті-решт, замучена своїми міркуваннями, невпевнено ткнула пальцем у троянду. Я ж бо брех, а брех, це, ну далі ви вже знаєте. Дівчина сумно посміхнулася і продовжила. Тоді мама сказала «Заплющ очі». Я послухалася, а вона дала мені понюхати спочатку троянду, тоді волошку, і перепитала. А тепер я вибрала волошку, не роздумуючи, і розплакалася, бо не прийшла випробування на бреховість. Коли б я занурила обличчя в трояндовий букет, то точно б роздряпала його. Квіти ж мають шипи. А волошки, які мені купила тоді мама, я сміливо пригортала до себе, занурювала обличчя в той запах і відчувала себе щасливою, та попри все особливою, бо ні в кого не було такої хати з дерев'яними півниками на віконних ставнях. Як у моєї прабабусі Мар'яни, обсадженої різнобарвними мальвами, і ні в кого не було такої доброї та мудрої мами. Відтоді на брехівські дошкульні вибрики, з прізвищами, я реагувала спокійно, тобто мовчки, так до старших брехів, мене водив здебільшого тато. Тож він також вислуховував оті павчання але, як мені здавалося, з якимось винуватим виразом обличчя. Не виправдав надій своїй мамці, виразно читалося, тоді в його очах, а це тільки зараз розумію, а тоді здавалося, що це лише розгубленість. Коли я підросла, політінформація перейшла тільки на тата, тому що я лише трішечки брех, як з'ясувалося згодом бо поставила бабусі Ірені ультиматум. Або вона нічого про маму поганого не потякає при мені, або я до них більше ні ногою. Я єдина онука. Спадкоємець всього і вся. Тому бабуся мусила замиритися. Хоча тата вона в спокої не залишала ніколи. Так, татко не виправдовував бабусних очікувань, і покладених надій. Дружина не цінує його як науковця, як спадкоємця славного роду.